Eta batutzen minututan ba hendaian eh egituko dugu bai eh, bakarte edoauzoko eh, bizilagunak ere bueno aspaldian eh, ari direla eh, zenbait kontu eh ba eskatzen herrikotxeari gogoratzeko dugu ba uda garaian inkesta batekin zutela etxe etxe ere bizilagunekin eta 550 sinabura bildu zituztela eurek egindako beno, diagnostiko eh, baten alde hau da ba, segurtasun bide segurtasun eh, errepide eta espaloien ere mugikorta aren harira, eh, badauen gabeziari aurre eh, egindiz aion Herrikoetxeak, eh, beno ba, bizilagun hoietariko badugu, ah, Miguel Jimenez, Miguel Kaxo Apa, egon hon e, Beno ba, honen berri eman genuen, u da ondotik mm -hmm. e, ba, sinadura bildu zenituztelarik kotxe zen arro, hau eh, zapazarekin bildzekoak sinetela mm -hmm. e, orduz geroztik, zenbait urratxe man dira mm -hmm. gauzak ez dira hori argi baina e, urrats garrantzitsuak, ezin bestekoak ez da? Bai, bai, bai, jarraitzen ari gara pixka bat, ba, ba pixka, bueno, e, bi, e, sinadura bilduta gero, eta diagnostiko lehenen o, egin gingen un mm -hmm. E, eta ondoren, pues horrekin, zuk esan bezala, pues eh sinadura bilduen itun 550 inguru eta gero ba, erabaki genuen, ba e, zera, eh sea Herriko gauzapesarekin, eh kotxe ba, biltzea, bildu ginen e, eta orduan ba oso sentsibilizatua zaigoen, baino bueno, ba pixka, bat prozedura jarraitu behatzen eta berak e, esan zigun, ba e, teknik e, e, arduradunarekin E, Pascal Rulon ekin e, elkartzeko, be, bera bai zen, horren teknikaria eta horretaz ba, ba, dakiena. Eta ba, berekin ere ba, eskatu benuen bilera bat, eta egin genuen, egin genuen gainera kalean berean. E, Ola berak ikusi alizan zuen, guk ba, eskatutakoa, eta bueno, be, alderatu genituen, ba, berak e, zituen irizpideak nola baita, eta guk e, genituen keskak es eta bueno, pues, horren ondoren e, Paskalek egin du, sea, txosten bat. E, etxosten horretan ba, e, aipatzen da eta azpimarra eh nolabait arrazoi ematen dugu ein bat puntoetan, kontuan hartuta ba bueno, agian eh sea e, garrantzitsuena dena dela abiadura, e, abiadura baita pixka bat kotxen abiadura eta a, a, zera, motor dunen abiadura da uhum. pixka bat e, arriskutsuena eta gure inseguritatea auzoan e, sortzen duena. Eta orduan guk, e, zera, hogeita mar e, zona jartzea eskatzen genioan, ba, bereziki, ba, e, tunel kalean eta mm, marijo helikagaien inguru hortan, e, peiot rotonda inguru hortan, e, hogeita mar zonaldea e, jartzea. Berak esan zigun hori ba, ezin dela olola jarri, ba, zona hogeita marjartzea esan nahi du ba, ondoren e, jarri behar direla ere hainbat ba, e, gokitzapenak oh. eta orduan duan legezkoak direnak, ezin direnak e, ba, saiestu eta, ba, eta bueno, baina hala ere bere txostenian jarri zuen hori oso puntu sensiblia zela eta bereziki garrantzitsua zela hogeita mar zonalde hori ezartzea, mm -hmm. baina klar, horrek hartzen e, du ba, budjetaren edo aurrekontuaren, erriko aurrekontuaren e, zera, ba, ba partida mm -hmm. E, ba, indar, handi bat ez, ba, <gülüyor> e, baita zera, urbanistikoki ba, ba, hainbat aldaketa egin behar direla e, eta orduan horrekin ba, gaude e, gaur egun ba, zera, jaso dugu txosten hori ba, eskertzen diogu zera, teknikariari, ala ere ikusten dugu tekni, zera, teknikariak guke eh, eskatutako hainbat kontu ez dituna lehentasun ikusten, adibidez e, eta bereziki guretzat zera, komandan pasiko kalea E, zarpai bandaren kalea, eh, ikusten mm -hmm. dut zuen, ba, oso arriskutsua dela, e, oinezko asko ka, hartzen dutela kale hori, oso estua Bain. da eta ez dago pasatzeri. Ba, Narkartxoa... Hori da. Eta orduan, e, zea, bereziki kale hortan eskatzen dugu, e, eskatuko genuke berriz ere, e, ba, kontuan hartzeko lentasuna bezala hori ere egin behar dela. Eta, zer, zer eskatzen mozue bertan? Be, hortan, gure eskaera, lehenengo eskaera, izan zen e, e, semipiatonala egitea kalea lehentasuna emanez piatonei. Eh, Oñezkoi. E, Pascalek esaten digu, hobe ba, e, izango litzatekeela e, aldaketa urbanistiko bat egitea bertan, e, eta kentzea ba, kasik, e, hor dauden e, aparkalekuen erdila. E, eta egokitzea ba, esparru bat bai autoentzat eta beste bat e, onieskoentzat e, ga, e, gaur egungo e, normetara. E, bueno, ba, e, guri ba, e, gu batakigu bizilagunak plenitiko direla zea parkinak entzen badira, horregatik egin genuen propusamen bat merkea izan litekena eta gainera ba, e, atxikitzen zituena pixka bat zea parkinak. E, baino paskalek esaten du ba, e, be, be ez etz nola baita, e? ba, hori ondo egokitzeko behar direla parkiñoiek kendu. Guri egia esan da hor ba, lanean ean jabiltzen noi, ba, berdintza egu pixka bat hori segurtasuna bermatzen baldin badu. E, eta orduan hortan gaude, e? mm -hmm. ba, orain e, diludienez, Pues, eh, erriko konseliutik pasa beharko litzateke, zeren eh, Pascalek eh, lentasun bezala jarri du zon hogeita mar hori eh, ezarri behar dela eta ork, eta batekin eta berekin datoz eh, gokitzapenak. Eta orduan, eh, zera, guke, gu, gure urrengo pausuan, nolabait, izango da zera, er, er, berriz ere, kotxe zenarrorekin bilera batez katzea eta bertan pixka bat eh saiatzea ba ze nolabait e, konbentzitzen edo aber e, aliketa azkarren herriko e, kontseiluan eh Gaia eztabaitatzeko eta sea dirustatu alizateko partida bat hori egiteko. Mm -hmm. Beraz, e, bai bizilagunak, bai herrikotzea ados hautete arazo bat dagoela, bai. e, konpondu beharra dagoela, neurriak ba, teknikoki dagoeneko ba zehaztu dira, baina orain dirua dirua behar da, ez? Horri da. beharko bai. da 2016 irako zaia izango behar bada dagoeneko e, udala udala kontuak dagoeneko nahiko mamituak direlako, baina bueno, bai guri guk... txaropena baitugu auzoan agian pizka ban naifak edo inosenteak dira, baina espero dugu go cool. Aber, 2007-ko bukaera aldean e, mm -hmm. sea, lanetan hasten aldan, edo asko jota 2006-piko hasieran edo lako zerbait. Bai, e, arazo gehiago badira, bide segurtasun, espallo iestu, eta, eta beste bai. lakoak hori ere beste kontu balitzak ez. Zar. Bueno, denak batera etorriko lirateke ez, eh? zonen zona hogeita mar hortan sartzen dira ere, ba, derri gorrez, egon behar direna, ba, bestutako pasalekuak, ezea, e, gaurko e, normetara egokitutako e, oinezkoen pasabidea bai osea el egokituak eh bai sea, txirrindentzako, mm -hmm. osea babestutako pasabideak Beraz, hori e, egingo balute, ba, e, hombre, honekin eh garbi ba, daukagu nahiko genukela parte hartu diseinu horretan. Mm hori -hmm. e, izango da be, gure beste eskaera bat. Ba, es es ekartzea, ba programa bat ja egina, gero pues ez, ezin duzuena aldatu, baizik eta mm -hmm. pixka parte hartu alizatea eh herritarren ikuspuntutik eh, teknikarien ikuspuntua oso garrantzitsua da noski eta onartzen dugu esgarelak teknikariak uh baina oso -huh. garrantzitsu izango litzateke beraie kontuan hartzea herritarren irizpideak ere eta eh, hor diseinatzekorduan ongi da argi dagoena da tunel hori ma mm, puntu belt badela azken batean bai. e, bien bitartean ez dagitik bizilagunek ere kanpaina egiten buzuet eh? hainbat kartel jarri bituzue ezta batunel karrikan bai bai bai eta 30 arabiadura oh. Bai, bai, jarri ditu, afitxatxiki bat, txuk, korpiskabate. Zeno, guk ikusten dugu hori lehenokua, ez? Ba, budjeta edo aurreko ento hori onartu arte, ba, pasatzen aldira urte terdi, asko jota espero dugu gehiago ez, e, baina e, bitartean, ba, riskoa berortean diragu, eta noski, e, ba, guk erritar bezala nahi dugu, zerbait e, egin eta hori izan da e, gure ekintza txiki bat e, jarritug afitsak beti etxepri batuetan eta li, e, eta beti zera jabe jabeek jabe, e, jabe, jabe, e, jabe, e, jabe, jabe beraiek jarrita edo bestela jaben e, baimenarekin ongi da ba dugu dogo ba bagieteraino doan kale maldan goradoan kale hori dela beltzeniatik eta aurreko baten aipatzen zenun eh nola nolabait ere jendeak variante gehia edo bidera, erabiltzen duela, ez? Horra bai, horratik bai, dar bai, bai, bai, hori da. E, jendeak e, endaia ezagutzen du, endaiarak endaiarok ere, zera nik neuk ere, ba, ezakit, e, ba, bakik ba, ez ba, ba, e, erdi aldetik, ba, trabatua dela, ba, segun ze ordutan, segun uhum. ze garaitan eta orduan e, ezagutzen dugunez, ba, saiesbide hori E, hartzen dugu, eta ez hori bakarrik, ez que gainera, e, zean, mm, e, kotxe, autoetako, e, nola ditzen dira, e, zean, er, mm, hori, bideak markatzen dizun tramankul hori kotxean dagoena, ez dakito horrein noladu nizena. GPS-an? GPS-an, hori da. GPS-an, zea, ba, lentasunezko bidea bezala azaltzen da. Lagurra guadelako. Hori da, ez dizu esaten GPS-ak, ez dizu esaten pasatzeko erditik, baizik, eta gure ausotik. Horrekin ere, ba, turiste asko ezagutzen ez dutene dela, hori ere, baliatzen dute, ba, ekusten baitute, horre, GPS-an. Ongi, da, ikotxeko dugu, ba, herri kotxeak E, erabakitzen duen eta eztabaidatzea da eman kontua eh. Herriko ba, kontseilura hor bai, bai tira e, erabakiak eh, hartzen. Ba, Miguel Milesker. Vale. Venga.